але тут багато роботи, а щоденно ганяти машину лиш бензин палиш. «Гаплик тепер вашій машині», сказав він. Лікарка насупилась. Він подумав, що десь вже бачив ці брови ці високі вилиці. «Тут теж є такі жінки, адже на Сході чимало грецьких і болгарських поселень». Запитав. «Ви з місцевих? Мій чоловік народився на Донеччині», відказала. «А я в Бахчисараї». Але ми давно живемо в Києві. «Жінки наші! Найкращі в світі!» Штовхнув Германа в бік командир підрозділу, киваючи на клуби пилу з-під коліс швидкої.